Okej, välkomna till avsnitt 21 av Abita och Det här är Nico, tillsammans med Danne yeah, men. Och fan. Ja visst Allt bra med er då? Och klaga Absolut Bra, bra, bra Ja, vi hoppar väl in på vad vi har nördat Färdan, vill du börja? I... Inte egentligen, men det kan vi göra <laughs> Det är väl mest för att det har väl inte hänt så där jävla mycket den här veckan faktiskt okay. Det är väl med därför Uh, har väl blivit lite, jag har ju tillbaka till Boom Beach och Clash of Clans. Så det har blivit lite sånt. Mobilspel? Ja, uh, uh, precis. precis. Mm. Uh, annars har det inte varit så mycket. Okay. Frå från min har sida den här du på veckan. Batman någonting, eller? Nej, har inte haft någon tid alls att sätta mig ner med det numera faktiskt än så länge. Nej. Det, jag hoppas på att det ska få bli lite sånt den här veckan istället. Så man får spela ut jag det någon du... gång. <laughs> Ja, du kan ju ta så jättemycket kvar så det... Nej, det borde inte vara det i alla fall. Kommit i alla fall halvvägs, tror jag. Mm. Ja, då så. Ja, Danne då? Eh, jag säger nog samma som Färna, faktiskt. Eh, Okej. Okay. Det har, har inte blivit jättemycket. Det är mer att jag har, har, har väl försökt följa lite fallout och grejer och, bara för att man är intresserad av att köpa det. Mm. Så att det har liksom inte funnits någon lust att spela någonting själv nu när man liksom bara längtar efter att ha det spelet. Mm. <laughs> så att, nej, det, jag har väl mest typ följt Youtube-serier och, och, och sådär, Wailer, Fallout och, mm. och så senaste veckan. Yes. Jag har ju dock, faktiskt, ja. jag har ju dock faktiskt kikat på en hel del på American Horror Story nu. nästan genom hela säsong tre faktiskt. Och ja, ja. Och det vad blir tycker ju... ni om säsong 3 nu då. Det blir ju bara konstigt. Det är ju jättekonstigt. Folk dör överallt och hela tiden. Lite de igen bara... det det som mm. Game of Thrones alltså. Ja, precis. Det är så här, man vänder ryggen till <laughs> eller man tittar åt andra hållet så bara. Pam, pam, det var de borta här plötsligt. Fast nej, vänta. Ja. Det är häxor och skit. Folk kan föra grejer tillbaka och bara. Wah! Nej, det är Ja <skratt> ja det är en blandning av vad är det? Slaveri, häxor och ja, sådär. ja det, det, det är typ det, det, shaman så grejer man bara. Ja, ja det är ju voodoo. Voodoo, mm, och häxor och så helt plötsligt mitt i där så finns det häxjägare också. Och aj, det ja, ja, ja. alltså jag, gill, jag gillar jag gillar den. Den är bra, men den är ju det är enligt mig i alla fall den mest snurriga säsongen mm. av dem. Mm. Ja, jag tycker ju att den är bättre än andra säsongen För andra tyckte jag var Väldigt, alltså jag, den tyckte jag bara var Mest konstig ja, den är jobb... Allt det här med ja. den här alien-delen Det tyckte jag var helt eh, Fucked up nästan Alltså det var skitkonstigt Det hängde inte riktigt med och jag tyckte de gjorde det lite halvdåligt Den var ju helt okej okay, Men nej eh, Och så som Samsung 3 nu med allting det, det är väldigt mycket på en väldigt kort stund Tycker jag att de gör med den här serien vi får se med fjärde säsongen nu när det är ett hotell det ska utspelas på. Så vi får se vad det är Ja, precis. Mm. Jag, har tre, jag, tror, jag tror att det var tre avsnitt kvar här med och kika på. Nej eh, då, vi ser fram emot nästa säsong också. Mm. Ja, det ska bli kul. Får Bra, vi se. Ja. Neil Patrick Harris ska ju vara med också för att se vad, hur han är i en skräck. Ooh. Film ja, precis. Nej, själv så har jag ju spelat lite Fallout då. då. Började spela med en karaktär som jag gjorde en liten video på mm. Avslutade den videon för att jag tyckte att Jag tappade fokuset från spelet för mycket Alltså att mycket och mer och tänkte på om liksom, liksom, Hur ska jag kunna få det här roligt för de som tittar Och eftersom det är första gången jag försöker komma in i ett fall Så blev det lite svårt Mm, mm. Så då avslutar jag den serien och så startar jag en ny gubbe och nu har jag kommit mycket bättre in i spelet och jag gillar det Det är ingenting jag kommer sitta jättelänge med så här i långa så här streck utan det kanske blir så här två timmar här, två timmar där Men jag tror inte jag kommer sitta så mycket längre mm. Det är inte som när jag spelade Skyrim att jag kunde liksom sitta en hel natt och det bara försvann utan här är det liksom, jag spelar en, ja, nu i söndags igår och spelar sex timmars sträck, men jag kommer nog inte kunna göra flera sådana, jättemånga sådana sitter. Vadå då? Utan, det är bara något med spelet som gör att jag inte riktigt får fram, liksom, jag njuter inte av att bara sitta så där länge. Mm. Utan det, jag har kul liksom hoppa in två timmar, men sen vill jag liksom helst göra något annat, ta fram ett annat spel eller något. Ja, ja. Mm. Jag vill ju hela tiden komma tillbaka till spelet, jo. så det är ju positivt, men Precis. som sagt, långa sträckor kommer det inte bli, jag inte, Jag hade mycket lättare med Skyrim, men jag vet inte om det kanske är för att jag är mer åt det här, ja, drakar och demoner, det ska vara troll och allt sånt där, för att jag ska verkligen fastna. Mm. Eh, här är kul med Raiders och lite sånt där, att man ska gå ut och söka av, men det är, just, det är bara någonting som gör att jag... Ja, sitter och spelar lite, sen går tillbaka till huset, sover och sen bara, äh men, kanske kollar Gotham eller något istället liksom. Sen när jag kollat två, tre avsnitt av Gotham, då bara, äh men jag skapar in en Fallout igen. Jag får suga mm. tillbaka liksom. Precis. Men det är ju men positivt sen, det i alla fall liksom. Ja, absolut. Jag har skitkul med det och jag kommer mm. sp fortsätta spela det, så jag har inte tröttnat på det eller något sånt ja, där, Eller så... att jag inte tyckte om det. Det är bara att jag får ta det i små episoder. Men sen så fastnade ju det, jag trodde att jag... Jag absolut inte skulle göra det. Jag tänkte jag ska inte hålla på någonting med att så här, uppgradera hus Eller hålla på att sitta och fixa med det jag tog en halvtimme ungefär Det så att jag började hålla på med det ja, Jag började sätta ut torret så jag håller på att uppgradera Nu försöker jag få in folk var... så att jag kan börja odla grönsaker och allting Man bara, ja. Vart har du ditt hus nu då? Jag har precis, jag har bara spelat ungefär en 6 timmar på nya karaktären. Så jag tog första, eh, i trailern där man får se hunden för första gången. Det är som en bensinstation. Ja, Red, Red Rocket. Ja, äh, precis. Tacksam. Jag har ju tagit över mm. den. Jag tänkte, äh, men jag börjar här. Det kan jag, jag, jag säga är ju. det allra vanligaste stället för jo, folk precis. att stanna upp. För det är en jäkligt bra location och... och. Jo, men det nästa blir, jag körde upp en trappa upp på baksidan mm. upp till taket. Ja, så har jag också sett flera stycken göra. Mm, och så sätter Jävligt man en smart. torret där liksom. Mm. Och så kan man börja, jag har jag satt upp en lite bättre eh, elgrej liksom, el och sånt så jag kan ha mera... Mm. Kör, du du försöker, på, kör du på vindkraft då eller? Ja, just nu håller jag på att leta så att jag har precis bara börjat med det där. Okej. Okay. Så just nu letar jag, de rekommenderar jag att man skulle fixa ett så här ljudetorn eller något sånt där. Mm. Så jag håller på att spara in lite grejer till att få lite en radiomast och grej just nu. Ja just det, så att du kan cool. få dit Settlers och grejer. Ja precis, mm. oh. för jag har Settlers i första staden då, där man... Mm. Precis, Men, och de, de dyker ju upp allt eftersom om du får upp den där eh, eller vad heter det? Ja, ja så de kommer lite automatiskt. Ja, precis, de kommer och fråga liksom ifall de kan hjälpa till då. Oh, nice. Mm. Ja, för jag tror jag har gjort två ordentliga även, eller uppdrag då. Mm. Sen har jag ju bara sprungit runt och lekt lite. Tänkte, ja, men det här är ju skitlätt, tänkte jag. Jag runt lite, jag hittar två power armor och så, lite sånt där. Mm. Men sen, det räcker ju att man kommer på ett ställe som är lite för svårt, och man, då är det ju bara att lägga bena på ryggen och springa <laughs> åt andra hållet. Yep. Jag mötte några Raiders, ja, gick liksom döda, döda döda Sen blev man lite överkaxig så stod det så här: typ Psychonic Raiders. Ah, ja, men. Okay, Skitkul, ja. de här tar jag Så kommer en Raider i en powersuit Fuck mm. no som bara börjar skuta Precis Nej så, att... så det är mycket sånt där som ja, lite... Man måste vara lite mer listig Som jag har förstått mm. det Jag kör ju sniper nu så det är därför ja. Det är inte jättekul för att med Folk och kolla på videos just nu För jag kör ju väldigt mycket sniper Ja, Du, du, du kör alltså Skyrim-stilen där ranger Mm, My med pilbåge på håll. Ja, jag hade ett uppdrag det till ett powerplant. Ja. Man kan jag Ja, nej, sa, jag vet precis vad du menar, jag vet precis mm. du menar. Alltså jag gick dit för, alltså jag började liksom jag satt nästan en timme och bara plocka en efter en bara, mm. hur det bara hur kröp runt i <laughs> Sen blev jag upptäckt. Ja, då var resten 10 minuter in och döda allt. Ja. Var, ja. Det var Det ja. Precis. Ja, det är det. Nej, så jag rekommenderar Fallout, absolut, det är skitkul. Mm. Jag tror, jag har hört bra många som fastnat mer än vad jag har gjort. Mm. Så det är väl lite vad man liksom, men absolut, jag tycker det är skitkul. Jag har hört, det är ju väldigt mycket också hur man uppgraderar sin gubbe och sånt. Mm. Absolut, jag det finns ju otroligt en, många sätt att uppgradera sig på uh, också. Och så här små grejer som det heter, och när man pratar med varandra, mm. som jag hittade en robot som bara stod liksom, kunde man aktivera honom på datorn och han säger liksom, om men gå härifrån annars kommer jag börja attackera. Och jag ba, <laughs> Åh, gick därifrån liksom. så fick jag höra från en polare, han har ju uppgraderat skitmycket i just äh, hacking. Mm. Så han kontrollerar ju den där snubben. Ah. Men den den är tydligen så <laughs> över OP så den dödar allt med ett skott. Men oh, du får oh. inga XP för det. Ah. Så han har ju valt att inte använda den. Okay, Visst han kan okay. ta och på vem som helst mm. men han får inga XP så han har valt att inte använda den och såna Nej, där det, det är ju jävligt illa faktiskt. Mm. Så, det är skit, så det är jätteintressant att liksom gå och höra så här om ja, hur har du gjort och mm. alla har ju sitt liksom, berättelse och snacka om även om man spelar. Man börjar från samma så alla liksom spelar helt olika. Det är skitkul att höra om. Ja, ja så. Hmm. Mm. sen har det varit mer Gotham då. Fortfarande mm -hmm. skitbra serie. Jag har äntligen fått se de två första kandidaterna till att vara joken okay. De gör ju som en liten grej här att man vet ju man vet inte vilka som i liksom serierna. Man vet inte hur Joken, hans bakgrund är. Det har kommit skit många olika berättelser hur Joken har kommit till. Men man mm. vet inte vilken som stämmer. Oh. Och så gör de också i den här serien. Okay. Så man får se lite olika unga, så här, unga killar. Alla kan liksom vara Joken. Men Ooh. man får aldrig reda på vem som är. Ah, Jag har hittat okay. min favorit favoritjoker i alla fall. Jag hoppas de fortsätter med så. Får vi se vad som händer. För jag har hört mer rykten om att det ska, väl komma, det ska väl bli mer joken i typ tredje säsongen eller något. Hmm, Men så sagt coolt. jag är bara på första så vi får se vad som händer. Mm. Och sista jag har gjort det är att jag testade Rocket League. De här nya uppdateringarna som kom. Där ja. man kan köra med Gravity och man kan få bollen fyrkant och sånt där. Ja, funkar det eller? Ja, alltså det är kul när man första gången man testar det, men det går snabbt över, Tyvärr Okej. Okay. Hmm. Alltså det finns mycket, det finns, alltså det känns som att det är skitmycket mycket och att man kan ändra och hålla på. Mm. Men matcherna blir väldigt samma lika, alltså det är inte så, det ser ut än med var är, liksom. Ja. Ah, ah. Ja, men det typ en ja, där jag körde tung gravity. Mm, mm. Ja. Då liksom, jag gick inte att hoppa. Okay. Jag testade en med low gravity. Ja. Det gick typ inte att landa. Liksom. Så bara. Okej, okay, men då kör jag då kör jag vanlig standard som man är för att komma bort och så kör jag en lätt boll. Mm. Ja, då landar jag typ aldrig bollen. Jaha, ja, men jag kör tung boll då. Ja, då gick det typ inte att röra bollen. Bra, så då öser man bara. Okej, okay, ja det var kul lite typ, att de två första minuterna Sen, man, sen kommer man kommer aldrig testa det igen så. Men jag ser ah, ja, mycket tråkigt. fram emot decembers med hockeyn istället. För det tror jag kan vara riktigt schysst. Nej, men det är väl det jag har gjort. Mm. Men jag nyheter? In, ja, men jag tänkte Eller? hoppa in innan vi snackar nyheter. Ah, ja. eh, att vi tar upp det här med att vi har ju en ny blogg nu. Mm, just det. Eh, vi kommer ju lägga ner allt som heter ha med Nerdgate att göra helt enkelt. Precis. Eh, vi, tar bort, vi kommer ta bort eh, från och med, vad sa vi? Första december, december. Ja, mm, precis. Eh, Försvinner Nerdgate på facebook Och nerdgate.blog.se Det nya ni ska fokusera på Är Abitonördenäs helt enkelt Nya bloggen är Abitonördenäs.blog.se eh, Som vanligt är det facebook.com Slash Abitonördenäs Abitonördenäs på allt Som ni kan komma ja, på nästan exakt. Ja så mm. kom ihåg då att det kommer försvinna nu så att ni byter till någon av de andra så ni får all info och sånt. För vi kommer sätta stenhårt på de andra grejerna istället. Ja, precis. precis. Men då hoppar vi in på nyheter då. Kör bara. Shoot. Det har inte varit jättemycket nyheter Nej, så tyvärr, du, får, men... du får beta av när du har liksom. Ja, jag kör av om, om jag har yes. det. <laughs> uh, EA Sports har avslöjat UFC 2. Och det här spelet ska släppas i PS4, Xbox One under våren nästa år. Uh, jag tittade på trailen Det var helt okej. Okay. De det som jag tyckte var bra det är att de fokuserar både på killarna och tjejerna inom ufc Idag har det bara var killarna liksom. man har inte sett en brud nästan, men nu har det varit, nu, just i trena i alla fall var det väldigt mycket fokus på tjejerna. Så det tycker jag är riktigt bra. Så det kanske blir som med ja, de gjorde det i FIFA nu fixade tjejlagen och sånt så att vi verkligen får. Ja, det, det, det är det som är så roligt med, med just nya UFC-spelet. Mm. Eh, att Ronda Rousey skulle ju vara eh, omslagsflicka. Ja, och så de hon precis. på stryk i världsmästarmatchen mm. oh. Men hon fick vara kvar va? ändå va? Ja men hon får vara kvar ändå ja. Jag tyckte det var så jävla roligt ändå, men så så precis, ändå. Har, precis när det liksom har blivit bestämt att hon ska vara med så här, typ Dagarna <laughs> efter så såg hon på stryk ja. <laughs> Och det var ingen dålig äh. stryk hon fick heller va? Nej, alltså, hon det fick var, en spark det, det var en spark på käken och sen var det gånat. Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> eh, och det roliga för oss svenskar var att det var ganska mycket fokus på Alexander också, Gustafsson. De visade ju att han såg ut i spelet och sånt där och det var riktigt läckert gjort. Det ser verkligen ut som honom. Det är bra det att de satsar på mer realistiskt eh, mm. Utseende på. Ja, precis. Och de pratade mycket om det. Att de visade när han tog lite stryk. Hur han, liksom varje slag ändrade liksom, <laughs> näsan, blodet strängt och allt sånt där. Så ja, de det såg faktiskt... ganska hårt på att få det ganska verkligt. Ja, det såg faktiskt riktigt bra ut faktiskt, tycker jag. I trailern i alla fall. Jo, precis, så vi får se när de kommer mer om spelet. Då. Call of Duty Black Ops 3 slog rekord. Uh, Call of Duty Black Ops 3 drog in 550 miljoner dollar under de tre första dagarna. Uh, och det här är den största underhållningslanseringen under 2015- och slog därmed Jurassic World. Det är, det är väl ingen som blir förvånad att hur, hur, hur ett sånt spel sånt typ släpps varje år. Ja. Ändå kan säljas så fruktansvärt mycket. Ja, ja precis. Det är imponerande. Ja, liksom... ja, faktiskt. Men jag kan säga att för min del så Black Ops 3 är det första som jag har varit intresserad på flera år faktiskt mm. som verkar riktigt skönt. Mm. Så det är, jag tror just den här liksom tilltalar väldigt många olika eftersom det är inte så strikt som det har varit förut, det här Call mm. of Duty, att det är bara i ja, liksom världskrigen och nu är det lite mera ja, sci-fi-aktigt. Mm, och zombies. Ja, precis. Mm. Och ja, nej, så det säljer fortfarande hur mycket som helst. Precis, så det är, där, där har vi också en chans att göra lite spelvideos kanske, och med och mot varann. Och mm, precis, kolla saker. in det där så. Alltså. Precis. Det ska bli intressant att se hur mycket Battlefront gör nu när Call of Duty har släppt att sålt så här jäkla bra och så kommer strax efter Battlefront. Så det är intressant att se siffrorna därifrån. Japp. Yep. Modern Time Group, MTG, köper Dreamhack. I somras fick vi reda på att MTG köpte en stor del av aktierna i vad heter det? Electronic Sports League, som är ESL. Som också är ett, ja, stor inom esport och sånt. Och nu har då MTG har köpt upp Dreamhack för 244 miljoner kronor. Och nu <laughs> är de alltså ensam ägare över Dreamhack. om summa pengar, mm. eller hur? Så, här, så här kan vi väl ge mig en procent bara så jag är mm. jag sen. Jag skulle faktiskt kunna nöja mig med en tiondels procent ändå faktiskt. Mm. Jag skulle ja, bara vara glad okay, om jag fick ja. något alls. Jag menar så man bara... Du kan, du kan ge mig bara <laughs> vad som helst. <laughs> Fem Ja jag menar det, det Nej, är ju mer att, att, köra det <laughs> <laughs> att köra på det här hårt Köra på hårt Med det här så kanske vi säljer 244 miljoner om några år Ja, eller hur Den dagen du då, Nej, men det, ska då bli det ska bli intressant att se nu Vad MTG gör För som de har köpt upp i somras ESL och ESL Har ju kört på ganska hårt nu har jag sett Jag tycker det släpps hela tiden Videos på Youtube och sånt så det ska bli intressant att se vad de gör just med Dreamhack också. Uh, Square Enix med att det kommer släppa en specialutgåva av Life is Strange i fysisk form det i det början av är. nästa år. Mm. Mm. Och den kommer att komma till PS4, Xbox One och PC. Uh, den innehåller alla fem episoder på skiva, en artbook på 32 sidor och spelets Soundtrack. Uh, det finns också kommentator Kommentators, kommentatorsspår. Äh, där. Ja, just det Life is Strange, Limited Edition släpps 22 januari nästa år. Jag har hört att det är, det är så här spel som inte jag riktigt är jätteförtjust i. Att det är så annorlunda och komplicerat spel, men jag har hört skit mycket gott om det så. Samma här. Gillar man lite annorlunda spel så tror jag det här kommer att vara en stor hit. Det, det, det heter ju inte Life is Strange för inte liksom. Nej, precis. Nu ber eh, Sony meddelar att det kommer att ha ett event, eh, ett event man kallar för Pop-Up Launch i Stockholm. Med början den 21 november. Här kan man testa Playstation VR. Eh, Uncharted 4 Thieves End. Spel som Street Fighter 5, Star Wars Battlefront, Call of Duty Black Ops 3 kommer finnas där. Och det här, det här eventet kommer hålla på fram till den 5 december. Och man kommer kunna besöka Sony i Kungsträdgården. Ett schema och öppettider kommer inom kort så de är inte någonting just nu. Men är man där runt Kungsträdgården 21 november till 5 december där någonting så ska man kolla in det för så får man testa PlayStation VR och grejer. Se hur det är. Mm. Uh, Cloud från Final Fantasy 7 kommer till Super Smash Bros Brawl eller vad heter Super Smash Bros heter det bara nu för tiden Brawl är mm. Gamecube-spelet Precis uh, Så so det är väl intressant för de som Han, han med sitt gigantiska svärd mm, Precis Det var ju uh. någon som gjorde en replika på den uh, och den vägde typ var det typ 100 8 kilo eller sånt där. Ja, var typ två pers Oj. för att lyfta upp det så kunde han precis, precis och hålla i den. Liksom. Precis. Sjukt <laughs> <Det är viktigt laughs> stort. Mm. Ska vi se. Nintendo har bekräftat att det kommer släppa en remake av The Legend of Zelda Twilight Princess till Wii U. Mm -hmm. Den här nya versionen är utvecklat av Tantalus och kommer släppas i början av mars nästa år. Det kommer ju också komma en ami Amiibo med Wolf Link. Mm. Jag tyckte inte Twilight Princess var nog rolig, men det kanske finns några fans där ute som fortfarande gillar spelet. Nej, jag, jag gillar det ändå faktiskt. Mm. Jag spelar på Wii, men jag har ju inte tyckt om ett Zelda sen Link to the Past, så det kan man ju göra därför. Jag inte tyckt om det är, det är ju världens bästa Zelda. Så att... mm. Ett av de bästa spel som någonsin har gjort tycker jag. Så svårt att klå det Nintendo har också bekräftat att The Legend of Zelda kommer att komma till Wii U och ska släppas under 2016. Det var ju mycket rykten om att det kanske bara skulle komma till nya istället att det skulle helt portas till Nex. Men nu är det alltså bekräftat att det kommer fortfarande komma till Wii U. Och när vi fortfarande är inne på Nintendo så har Nintendo bekräftat att det kommer släppa mer material till Splatoon som är ett oerhört stort spel i Wii U, multiplayer, lite shooteraktigt som jag har jättemycket gott om. Men som sagt, jag har tappat förtroendet för Nintendo helt, så Wii U kommer inte jag att köpa. Så. Mm. Vi får så se hur de lyckas eller? med NX. Ja, jag hoppas att det blir bra för, som sagt, Nintendo har några av de bästa spelen när det gäller co-op och grejer. För de andra släpper ju typ inget co-op, så jag vill ju ha liksom Nintendos konsol just för det, så man kan typ spela med tjejen och sånt, men då skulle det vara någonting man vill också. Ska man lägga med det så mycket pengar, då skulle det vara någonting man vill spela själv också på. Och det tycker jag tyvärr inte Wii U har haft. Och sista nyheten jag har: Att eh, season passet till Star Wars Battlefront har vi fått reda på vad det kommer innehålla. Eh, vi nämnde ju tidigare i någon episod att det kommer kosta 499 kronor. Och det man får för det här kostnaden då det är fyra expansion packs som innehåller mer än 20 nya vapen och fordon till spelet, fyra nya hjältar och skurkar som man kan spela som, 16 nya multiplayerbanor och 4 nya spellägen. Det som har som pass får tillgång till materialet två veckor innan det börjar säljas separat. Alltså det som jag blev riktigt imponerad på av det här. Det är det här 20 nya vapen och fordon, okej. Okay. Men 16 nya multiplayer-baner. Det är hur mycket som helst. Precis. Ja, eller hur? Du reagerade också på det. Det, det är fan. Ja. Men alltså, jag, jag, jag gillar fortfarande inte Season Pass-grejen. Nej, Men... jag, alltså jag kommer ju vänta tills jag får se banerna innan jag kommer köpa Season Pass ska jag säga. Mm. Alltså jag kommer ju vänta minst till första expansionen kommer så jag kan köpa Season Pass efter det. Precis. Men jag vill ju se det är liksom, vad man får innan man tänker köpa. Mm. Men det var någon nyheter Jag hade mm. Mm. Jag har inga alls att. Nej. Nej. Så då hoppar vi in i huvudämnet då ja, det, enda, ja. det enda jag hittade När jag ja. letade bland nyheterna dock Är ju något som jag vill fråga dig Nico Har du, har du träffat på någon aliens i Fallout än? Nej jag har ju inte kommit så långt Jag har bara spelat typ sex timmar Ja, ah, okej. Okay, okay. Jag har ju liksom bara mött Människor och en... och vad heter den då? Det är ett av de första uppdragen man får möta en stort jäkla monster. Deathclaw. Ja, precis. Deathclaw heter den ja. Klassiska ah, okay. monster från Fallout 3. Mm. Ah. Jag höll ju på att skita ner mig första gången jag såg den. <här> en blandning mellan... En blandning mellan eh, vad är det? En kameleont och så är det någonting mer. Ja, det är typ militerat stort jäkla as. Ja, precis. Men jättekror Ja, ja det är stenhård. Jag tänkte, man hade ju det uppdraget, lite spoiler, spoiler. Man, får, man hittar en powersuit. Och precis när man har typ hämtat den från en byggnad... Ja, men det är egentligen du... ingen spoiler, för det får man se i trailern. Får man göra det? Ja, kanske man får. Ja, I, i gameplay-trailern som släpptes. Där fick ja, man se ja. det uppdraget. Ja, för jag tror det här är första riktiga uppdraget, så det är väl... Precis. I alla fall, du kommer ut där och då kommer den här upp, liksom. Och, ja... Dum som man närmar sig lite så här över kaxen när man går fram mot den. Sen blir man chartshad och då är man inte lika kaxi längre. Nej, nej, nej. För man åker på stryk även om man har en paus <laughs> Om man inte är lite försiktig för <laughs> okay. oh. Mm, Precis. Nej, så länge så har jag tyvärr inte mött någon aliens eller något. Men jag ser fram emot att kanske få möta något då. <laughs> Okej, okay, men det då. Då sa tillägg och DLC. Eh, första enkla frågan är väl, vad tycker ni rent allmänt om tillägg och DLC? Både bra och dåligt. Mm. Instämmer faktiskt. Det beror på hur man gör det på någon vänster. Mm. Alltså för mig så är det mycket... Alltså, för mig är ganska stor skillnad liksom, när det gäller film som tillägg och sånt. Sånt älskar jag när det kommer tillägg. Men så fort det handlar om DLC till tv-spel och sånt, då blir jag mycket snabbare negativt inställd. Liksom. Ja, precis. Men jag tror det kan vara mycket för att hur DLC och sånt har behandlats tidigare. Som ett av de första liksom, DLC när jag skaffade, det var till. Eh, som alltså man tänkte liksom ah, DLC när man hörde det ordet det var ju till Assassin's Creed 2 när de köpte typ två packs som, ja, vad kostade då de var ju inte så jättebilliga kan det vara 120-150 spänn eller vad, mm, mm. och man fick typ en 30 timmars speltid alltså det är inte okej okay. <laughs> Nej. då blev man ju skitnegativ till det, men sen finns det ju som DLC och sånt som är bra och roliga men nej, men det är lite till och från jag håller helt med, det är liksom det, är väldigt, det kan vara jätteroligt ibland och när man får höra om det- men sen kan det vara sån här grej som man tappar bara suckar- för att det är så jävla meningslöst. Men vi kan väl börja med vad vi tycker är- DLCen. då, vi kan börja där. Vad tycker ni om till exempel DLCen där- som Prince of Persia gjorde med Prince of Persia-epilog- eller Mass Effect 3- då man släpper ett helt nytt slut Via DLCn Hur ställer ni ställning där? Ja alltså, ska, ska man släppa DLC så tycker jag DLC det ska fan vara gratis mm. Ja det, det, det håller För, jag med om Först och om, främst faktiskt. Ja absolut och sen, Annars så kan du släppa ett helt nytt spel mm. det, det, det är min bestämda mening Med, det, med DLCs just Ja uh. Sen, sen liksom, expansioner är en sak. För då blir det som ett, ett helt nytt spel ändå. Men en DLC, det brukar oftast vara, som du säger, bara ett begränsat antal timmar. Mm. Det är ett litet tillägg bara. Det är Precis, och det, det ska vara gratis. Ja. Ah. Eller bara kosta så här, ja men, 20-30 spänn. Mm. Men men det, in... Hur är det med DLC? Vad tycker, alltså... Vad är värt som det här när de släpper ett nytt slut? Är det bra eller dåligt? Liksom... Jag tycker det är dåligt om man ska behöva betala för det. Mm. Men du tycker fortfarande att ja, alltså... det är liksom ett nytt slut? att man. Ja, det, alltså, det kan ju vara kul att se liksom, hur de har tänkt eh, just med ett, ett annorlunda slut. Ja. Eh, liksom, hur slutar spelet då? Mm. Kommer den här karaktären fortfarande... Var vi liv om det, en, om det är en karaktär som dör till exempel Så kommer den fortfarande vara vid liv För att den gör ett annat val mm. Eller har de satt dit Så att man kan göra ett annat val Till exempel mm. ja, jag, Men som de som jag nämnde här Jag tycker ju liksom att Som Mass Effect 3 DLC Där fansen går ut och är så förbannade Så att de skapar ett nytt slut Mm. Alltså jag hade hellre tyckt att de sköt i det fullständigt. Har de gjort ett spel då ska de ha det slutet tycker jag personligen. Jag tycker jag med. Men sen som Prince of Persia epilog där de medvetet har gjort ett annat slut som de kommer sälja så att om man verkligen vill ha hela då måste du köpa det slutet. Mm. Det är för jävligt. Det är, mm. jag fattar inte hur man tänkte där för fem öre. All DLC ska vara gratis eller väldigt väldigt billigt. Mm. Men det är det, jag håller absolut med där. Men det jag tycker att ja, det jag gillar som, vad heter det Hearthstone gör det mm. Street Fighter 5 kommer göra in-game money. Mm. Där du kan tjäna på dig pengar att, genom att spela. Men du kan även ha tillgång att köpa det om du absolut vill. Mm. Det tycker jag borde göras mycket mer. Ja, ja absolut. Det håller jag håller med om. Du då, Färna, Vad tycker du då? Jo, då, men det, jo... Jag håller med om Hearthstone är ju faktiskt ett, det, det är ju ett sätt som fungerar just där att man kan få tjäna. Tycker man om spelet, spelar mycket, då är det ju värt att spela mycket och då får du ju alltså då får du någonting för det. Att spelar du mycket, samlar på dig så kan du köpa mera content liksom. Däremot så tycker mm. jag att som ni sa tidigare också att DLC ska ju inte vara någonting du måste ha. Det tycker inte jag. Jag tycker Nej. att DLC ska ju vara någonting som som är liksom extra Det ska ju bara vara lite extra krydda Uppe på någonting, det ska ju vara liksom Körsbärret uppe på grädden bara det, Du ska ju fortfarande mm. få grädden Och muffinsen eller vad fan Du nu har din grädde på Det ska du ju få när du köper spelet Men det är ju liksom bara det där, lilla, det där lilla Extra ska du. Det kan få vara DLC och jag, jag kan gå med på att Det kan kanske få kosta lite grann Absolut, men det, det är som du säger också Danne. Det ska vara alltså Minimalt. Det ska ju vara en, en, en mm. liten peng, visst. Det kan det väl få vara, men det, det ska ju inte vara några. Det ska ju inte vara några hundra lappar, utan det ska ju vara en 20, kanske. 30, spänn ja, max. Liksom. Och, det, och det är liksom mer en symbolisk summa för det, det kan jag gå med på. Mm. Just att jag vill ha lite extra, visst. Jag kanske lägger lite extra och då får jag det. Så att det, ja, så, så tycker jag om det i alla fall. Ja, sen tycker jag kan det vara att det är ganska fult av, av uh, spelskapare också. Att de, de benämner en DLC som DLC fast det egentligen är ett helt nytt spel. Som till exempel mm, Destiny. Mm. Det är egentligen typ en uppföljare till Destiny. Mm, mm. Mm. Men de ja, kallar ja. det för en DLC. Det är så jävla fult. Ja, precis. Men sen beror det ju lite på hur man alltså hur man... Definiera DLC för jag menar vad fan vi som sitter hemma och spelar på Steam då? Då är ju egentligen, egentligen om man ska dra det riktigt hårt så är ju allt DLC för allt är ju downloadable content. Ja. Alltså. Det, det, ja. Ja. Jo, jo. Det beror ju lite på hur man vill. Det beror ju lite på hur man vill definiera det också. Jo, men det, det är just den där. Det är, mm, det, det är just de där tilläggena som jag är ute mm, efter. Ja, men precis, precis. De som släpps efter själva originalspelet. Mm. Mm. Och det, där håller jag med redan. Det, det är fel av speltillverkan Tycker jag Att räkna med att Alltså delar av storyn Och delar av spelet Ska komma som DLC efteråt Det tycker jag är fel mm. För hela spelet ska Precis. ju vara klart När det släpps Det, det är i alla fall, vad, i alla fall ja. min åsikt I det hela mm. Men vad tycker ni Att DLC ska innehålla för att ni ska köpa det då? Och när blir det för mycket? Om som till exempel mm. Witcher 3. Det skaffade jag, jag började. Mm. De släppte ju nytt DLC varje månad, Med nya kläder, nya uppdrag lite och Till slut blev spelet så stort så jag kan inte ha det kvar på mitt PS4 <laughs> för att det är så mycket skjut <laughs> gratis tillägg. Då är det liksom så här, okej, okay, men lugn är kan det inte ta lite tid och göra ett istället för att släppa små uppdrag hela tiden. Släpp ett större ordentligt uppdrag istället istället för att bara ge mig små skit hela tiden. Liksom, vad är det mm. ni liksom vill ha i ett DLC om man säger så? Beroende på vad det är för spel då? Ja, men det, det, så, så, så att säga, det kan vara ett, ett, ett, ett alternativt slut. Det kan vara... Eh, ja... Jag vet det är svårt gill, det där med Jag, jag gillar ju faktiskt dels som kom till... Eh, om vi ska ta ett spel som jag faktiskt spelar så är det ju Rocket League. Och jag gillar ju till exempel tillbaka till framtiden-bilen och den biten. Den tyckte jag var skitrolig och den tvekar inte en sekund på att jag skulle köpa. Just för att mm. det är lite häftigare. Det är, så här, det är samma spel fortfarande. Det var inte jättedyrt. Och det var liksom så här det är verkligen körsberget uppe på grädden att få köra tillbaka till framtidigt bilen medan man hoppar runt och studsar runt på banan. Liksom. Ja, men där, där har vi ju en bra grej just Rocket League. Att liksom, de har ju inte tagit några stora summor för DLCs. Om ens nej, någonting. Nej. nej, precis. Så så de gör ju på rätt sätt. Mm. Mm. Och de gör olika grejer så De släpper ju liksom ibland har de släppt som det där DLCs Ibland kör de event som de gjorde under Halloween så man kan få gratis grejer då också, men under en viss period. Så det är sådana, sådana grejer gillar jag Och det är liksom, ja, som det, vissa andra spel också har gjort. Du kan bara få det här vapnet under den här perioden. Och sånt där sådant tycker jag är nästan roligare än att liksom ah, köpa det jag ser och du får allt det här. Men göra mer av en event av det istället tycker jag är bra, mycket roligare. Så man ja, måste i alla kämpa precis. för det. precis. Att liksom ja, men... ladda ner en del till till exempel en shooter. Ja, men ha med nya vapen. Ja, precis. Ha med, som, som du, alltså, ha med ett, par, ett par, tre extra online-baner. Eh, ha med något extra liksom uppdrag i main -storin. Mm. Att, liksom, att, att spelet kan fortsätta även när storyn är slut. Att, ja. mm. Är det någonting jag verkligen avskyr så är det. Mycket, det är mycket så här asiatisk stil på det Men det är att man släpper Små kläder hela tiden Typ Mortal Kombat körde det, har kört det Street Fighter har kört det Liksom, ja, köp det här paketet För nio kronor Så får du en ny utstyrsel Till din fighting karaktär Alltså sånt Avschef, jag tycker det är så helt onödigt Om du vill att Liksom det ska finnas i, ja men Gör det istället Men oftast är det liksom Den energi som de lägger till det Hade de kunnat väl lagt på att göra spelet bra mycket bättre Visst Oftast är det väl någon så här extra såhär typ Som får sitta och göra de där kläderna Men ändå Det är liksom tid och pengar och energi Som går att sitta och göra den där Istället för att göra spelet Mer liksom ja, Att det ska flyta bättre Att det ska vara ja, En bättre bakgrund Liksom jag ser heller att man får en, de sätter sig ner några stycken göra en ny bana än att sitta och göra nya småkläder hela tiden. Mm, absolut. Ska, ska det vara, så, så, så skins och grejer. Mm. det ska ju inte vara en DLC. utan då kan de lika gärna släppa en patch. ja precis. så in-game patch att, ja men den skinnen finns att låsa upp med antingen in-game money eller med, med liksom Uh, vad heter det uh, Ja men sådana här Små transaktioner man kan göra mm. det, ty det tycker jag är mer rättvist Ja men det håller jag med om Absolut såna grejer kan man ju släppa på det viset Just för att det ger ju ingen skillnad till spelet Heller egentligen i slutändan Nej exakt Så där, där tycker jag väl att det är okej okay Att man släpper det Och ändå äh, Tar lite betalt för det för att just det jag måste inte skaffa det. Jag kan fortfarande skaffa mm -hmm. spelet och bara köra rakt igenom alltihopa utan att behöva ja. fundera på de här grejerna egentligen. Precis. Och då kan jag tycka som att det är... Ja. Det är det, ja. mm. det, det, det, det, det som... Det är där Cyanix Studios har gjort det så himla bra med Rocket League. Mm -hmm, att, man, att man behöver inte tänka efter, ska, vill jag verkligen ha hem den här utan, det, ja, det är självklart för det kostar ju ingenting. Nej, nej, men precis, <laughs> precis. Nej, och det tycker jag du har helt rätt i att man, ja, det, det får gärna finnas, för man, om man kör online till exempel tänk att jag kör Street Fighter och har Ryu och så ser alla likadana ut, ja, men det blir trist i längden. Mm. Mm. Men att det kanske finns en alternativ liksom utstyrsel, men då tycker jag att då ska du vara in-game money så att jag kan spela med till den ja. För det är ju fansen De hardcore, det är de som sitter och spelar så här. Ja, exakt. Men vill de casual, då kan de Ja, köpa den för en billig peng Om någon vill Men det är ju tyvärr det som inte finns Det finns alltså inga som har in-game content In-game money Allt är liksom köpa bara Köpa, köpa, köpa Och det tycker jag är så dåligt av alla utvecklarna Ja, fine att ni vill ha liksom Mera pengar Men det finns ju ingen så här fanservice för fem öre Nej mm. Nej, där kan jag hålla med dig faktiskt. Absolut. Ja, vi var ju lite inne på det tidigare. Vad tycker ni om Game Pass då som Star Wars Battlefront och sånt? Ja, men där kan jag väl hålla med om att det, det är bra. Mm. Eh, för liksom där är redan redan förutbestämt vad du får. Mm. Mm. Istället för att det ska komma DLC på DLC på DLC på DLC på DLC. Där har du du får, den här, du får köpa så här mycket grejer för den här fasta summan och mm. du kommer få allt. Mm. Ja, precis. precis. Det är det som, istället för att liksom hålla på att dutta ut det här och var och att det skulle kosta kortan liksom för varje enskild liten grej. Mm. Mm. Så därför är Season Pass bra. Men jag kan tycka att deras Season Pass var väl lite väl att ta i. Liksom alltså, 500 spänn. Ja, det är typ spelet gånger två. Visst, <laughs> Precis, det är, det är två spel. Mm. Men sen är det också, absolut, jag gillar Game Pass på den delen när mm. man vet vad man får. Mm. Men mm. de går ju alltid ut med summan först och sen har du ingen aning om vad du får. Och det tycker jag är så här. Men kom, säg vad vi ska få först innan ni kommer ut med en summa. Som Fallout fyra har Game Pass ute nu. Vi har ingen aning vad som kommer. Mm -hmm. eh, Game Pass finns ju till... Eh, Batman Arkham Knight Där har vi aldrig fått heller Där får vi, ah, nu kommer ni få det här Nu kommer ni få det här Nu kommer aldrig så. här. Ah, men det här är den färdiga planen vi har Utan man vet inte vad man får nej. Folk har betalat för det, du har ingen aning Om vad du kommer få till och från Det är så. här, hmm. okej okay. Så vi kan ju lika gärna sitta och liksom ah, Man slänger in en summa Och sen bara, nej men vi släppte ett DLC Fine liksom, Ja, tack för den liksom hmm. Man vet ju inte vad man får Nu, det är det jag tycker är Dyson, liksom med stavorsbete från det här, Dyson, jej. Att nu har vi fått, liksom, det här kommer ni få. Sen får vi se, liksom, om banorna är värdare eller sånt. Men då har vi i alla fall fått en liten hump på vad det är. Vi vet ju fortfarande ingenting om det är fallout, season pass eller någonting. Nej, nej. Och, och det tycker jag är lite tråkigt att, ja, de kommer ut bara. Ni får den här summan. Ja, men. Om ni har en färdig summa då vet ni ungefär vad ni vill lägga ut för det här. Ja, och då exakt. borde ni ha ett game, liksom Då borde ni ha en plan. Ge oss den planen då. Ja, eller mm, hur? Mm, mm. Precis. Uh, så ska jag mm. se. Men har ni något uh, DLC som ni väntar på? Eller som ni önskar skulle komma? Nej, in, inte just nu. Nej. Faktiskt. Faktiskt. Nej, inte vad jag kan komma på sådär. Jag sitter ju mest bara och väntar på uh, Just Cause 3 och, och om jag nu ska ta saker som jag faktiskt vet att jag väntar på så är det ju Just Cause 3 och eh, den enda filmen jag någonsin kommer behöva titta på igen i februari nästa år. <laughs> <laughs> och det, det är ju inte mycket DLC till dem i och för sig, vad jag vet än så länge i alla fall. Mm. Mm. Jag önskar mig en DLC som jag mm. kommer på och det är Diablo. Jag vill ha en ny men det är inte ett riktigt dels utan det är ju som, vi har, som du sa Danne Att det är liksom Det är liksom Ett tillägg, liksom ett mer Vad heter det då? Expansion Expansion, precis mm. En expansion till Diablo, det är det jag önskar mig För jag tyckte senast det var skittråkigt Ja, där måste, jag måste ju mm. hålla med dig där såklart självfallet mm. Så jag hoppas verkligen att det kommer en ny till det och de varje gång liksom blissar där på någonting så säger de att då, eller då börjar ryktena gå men den kommer ju aldrig. Nej. Men mm. gimme. Men som du sa där att du sväntade på Deadpool kan vi gå mm. över lite på tillägg och sånt. Hur är det med filmer? Vad tycker ni om tillägg och förlängda variationer och sånt där? Oj, oj, oj. Min, min personliga åsikt om det är ju faktiskt att det är ju lite av de alltså det är ju lite lurigt där. Där tycker jag att hur de än gör det så blir det ju faktiskt inte in, rätt på något vis. Att man går ut, man gör en film, man gör den ordning som man vill ha den eller som man ja, som de vill ha den och så släpper de den och den går ut på bio, den gör allt det här, alltid skitbra och så bara en vecka senare så bara, "Ah oh, nej, men här får du director's cut." Du har fem minuter extra. Köp en ny film för 400 spänn till. Mm. För den här, att få den, se den fem jag minuter jag Ja det är ju riktigt fult Ja Sen ja, alltså, det, är lite, ja. Så, det är lite som Vad heter det som jag kommer direkt på Det är X-Men Day of Future Past The Rogue Cut mm. Där du får 17 minuter är det är typ 17 minuter extra Där Rogue är med hon är inte med alls mm. Annars i filmen Precis. Så så, att det är Precis uh, Okej okay, hon har ja. alltså En, en, en <laughs> liksom utstöt i det här i och med en kvart ja. Hon syns inte i filmen. Varför tog ni bort det då ja det, men det är för precis. att hon har varit med i alla tidigare filmer och folk vill se vad som hände med henne. Ja, grattis, ni kan kanske in ännu en gång. Mm. Ja, precis, precis. precis. Det, det där med filmen, alltså det där är lurigt som fas igen. För jag tycker att hur de än gör det så blir det faktiskt fel i det läget, mm. tycker jag. Mm. För att det, det, de, det, de, det de kan släppa som Director's Cut, det kan de släppa som den riktiga filmen också. Det, det hade gått att släppa den i samma klippning första gången istället. Och bara släpp mm. den en gång mm. det, det, det, Men samtidigt förstår man ju Det är klart de vill dra in mera pengar Det är väl inget konstigt egentligen Men det är ändå fult gjort av dem Tycker jag ja, eller, eller släpp båda samtidigt så ja. När du typ släpper på Blu-ray eller så mm, Då precis. får du välja vilken vill du ha Exakt, ja, precis. exakt. Istället för att släppa liksom en Och så väntar du ett halvår så bara Ja just det, vi har den här versionen också Ja, <laughs> ja precis mm. Bara, mm. Ja men ni har haft den hela tiden bara, Ja men vi släpper den nu <laughs> Ja men precis För då måste ju ändå ha planerat det här Rätt Absolut. tid Rätt så tidigt För att just oh, klippa ja. de här Alltså för att de här scenerna ens Ska vara med Överhuvudtaget mm. Så har ju det varit med under hela proceduren Då är det ju precis som du säger Den, den kan nog fan vara rätt sätt Om man ska ta det på det viset Släpp dem precis. samtidigt Så får människor själva bestämma Vilken de vill ha Ja och, och liksom, liksom The Directors Cut eller så, den släpps för kanske 20 spänn extra. Mm. Ja, precis. Så får man liksom ja. välja vilken version man, man vill ha. Så liksom står det tydligt vad som är med i The Directors Cut på paketet. då. Ja, på, precis. På precis. Fodralet. Så det här har vi lagt till. Mm. Mm. Jag mm. håller absolut med där. att jag, För mig spelar ingen roll om det kostar extra. Men släppte samtidigt. Det är som, jag faller ju alltid i det där med Hobbit och såg om ringen-filmerna. Ja, det, där är liksom någonting jag alltid köper extended till. Men det tar ju nästan ett år för filmen att ett Minst ett halvår för extended att komma. Ja, de, jag vill ha filmen och se den när jag kommer hem. Ja, då måste jag köpa liksom första versionen. Sen kommer den här extended Ja, då sitter jag med två filmer. Ja, då får jag väl ge bort den andra eller slänga den och tjuta hejter. För jag ville bara ha Extended egentligen. Ja, för att det släpps inte det samtidigt? Det är så ja. sjukt irriterande. Ja, det gör ingenting precis. att jag måste betala extra. Liksom, utan det är tiden att jag måste sitta och vänta på. Det. Men sen är det något som också irriterar mig sjukt mycket. Men det är, det är mest en person som gör det väldigt svårt för oss. Och det är George Lucas. Med de första, första Star Wars-filmerna. Sen de första filmerna kom ut så har han ändrat på varenda film när den har släppts återigen. Och det är så, ska man ha det, hur den spelades på bio, då måste du köpa VOS filmen. Annars har han ändrat skitmycket i alla filmer. Och sånt kan jag irritera mig på att ja men, släpp i sådana fall som de har bioversion som de har börjat gjort på nu och släpp liksom den andra som ni, hur ni tycker tycka ja men det här är bra nu. Men ge mig i alla fall alternativet att kunna för jag vill se liksom hur folk blev kära i den här klassiken från början. Nu har inte jag någon aning om hur det kändes för jag liksom, nu jag har ju min liksom hur min ser ut. Men det var ju helt annorlunda då som jag hörte man bara okej, okay, ja ja. <laughs> liksom. Det är det där är det tillägg jag vill ha. Ge, ge mig både det som ni tycker men ge mig också hur den var på bio så att jag har liksom alternativ. För det är liksom också, jag har vad heter det, det jag har flera filmer där, ibland är liksom Bio, liksom den från bio, den är bättre, för andra är bara massa är skit som de har klippt bort. Men ibland får man liksom, ja jag köper extended, ja här har du extended. Jaha men jag vill kanske inte kolla på det om det är värdelöst, då vill jag inte kolla om den. Men jag vet att jag tyckte om den på bio, ja men då har jag liksom ändå inte alternativet att ta bort den där skiten som var så värdelös som de klippte bort. Men hur är det på typ brädspel och sånt? Och vad tycker ni om tillägg och sånt där då? Ja, men där känns det mer som liksom naturligt på något vis. Mm. Att man, man kommer på på resans gång att fan, det här hade varit coolt att ha med. Mm. Och så gör de, gör de det. Och så, sådana tillägg brukar inte kosta skjortan som just originalspelet gör. Nej, precis. Så att, Nej. Det, det ja. är jag mer pos positivt inställd till. Ja, ja precis. Jag håller lite med, också, eller jag håller med det, Men det är just prisfrågan För det finns som Vi spelar väldigt mycket King of Tokyo mm -hmm. Och då finns det en expansion till den Där man får ett nytt monster Och lite extra kort För typ 150 spänn mm. Oj. Det är inte värt det När liksom spelet med alla kort Och sex gubbar Är 300 spänn mm. <laughs> Nej det är, ja. och då är det liksom ja, Okej okay, jag vill ha den här men det finns inte en chans att jag kommer köpa det när jag kan köpa en till låda för dubbelt liksom för 150 spänn till utöver det och få dubbla liksom, figurer mot mm. vad jag har. Ja, det, det där var ju ett fel tänk av dem. Liksom. Uh, och Tyvärr så finns det ganska mycket sånt. Så här, de här mindre expansionerna eller, och tilläggen, de är svindyra och det är inte alls något som lockar. Och sen kommer expansionerna där det finns så här, Åh, det här vill jag verkligen ha, men då kostar de också skjortan. Liksom, då är de väldigt dyra. Men då är det verkligen en grej man vill ha, men då är det, liksom, det är som att köpa ett nytt spel. Så det är, liksom, det är lite svårt där också. Vissa tillägg är jättebra, men de har ingen, så här, de har ingen bra nivå på allting. Utan allt ifrån så här spel till spel istället. Liksom, man kan inte ens lita på till tillverkarna. Att, ja, men vi har ju kört alltid på den här stilen. Äh, det spelar ingen roll liksom. Och samma sak, vi spelar ju mycket det glömde jag säga för jag spelar Dungeons and Dragons här helgen också. Men där är också lite eh, deras böcker vissa böcker är jättebra men det är som nu, vi, vi har två böcker vad kostar de typ 200-300 spänn styck, ja men det är flera timmars spel. Nästa bok som kommer som man kan fortsätta, antagligen så kan du fortsätta med de karaktärer ni har, men då måste du ändra dem i boken så att monsterna passar er eller så köper du här extra-boken också. Så där ni kan ta över era karaktärer och göra så att de passar in i den här storyn. Okej. Okay. Så antingen måste jag lägga ner hur mycket tid som helst. För att någonting som ni bara men gör bara så här istället. Med era <laughs> karaktärer. Så istället för att köpa en bok som gör alltid på 300 spänn så måste du köpa böcker för 600 spänn. Mm. Och det är så här sjukt irriterande. När det är exakt samma grundgrejer som böckerna jag redan har. Ni, men ni behöver bara se till vad jag behöver tweak, twerk, liksom tweaka lite på mm, mm. Jag är Inte twerka Säg <laughs> <laughs> jag till vart jag, jag behöver Nick twerka, twerka, twerka faktiskt. <laughs> En hand upp för alla som vill se Nick och twerka skulle alla... jag, jag har sett honom dansa, det, det, det är en syn Hur många, li, hur hur många likes faktiskt. behövs det för att du ska twerka på, på video och lägga upp det? Nej, det gör jag inte ah. så svårflörtad. En bärs och sen är jag igång. Jaha, okej, okej. Och där hör ni, bjudan på bärs så, så twerkar han för Det var då jag höll på att riva Dannes där han bodde. Ja, jajamän. Lite öl och lite connect och sen var det... <laughs> ja, jajamän. Skulle, det är så sagt, det är en upplevelse. Jag vet, det kan jag tänka mig. <laughs> ja, ja. Ja, har ni <laughs> något mer ni vill tillägga på den här delen? Ja, inte mer än att vi hade ingen lyssnare som hade någonting att säga, eller som hade något någon invändning eller ja, någonting. Ja, jag, så jag såg det. att Björn hade, min mm, Vi har fått ja. från Björn Karlsson. våran lilla Björn. Yes. Han skriver så här. Tillägg och DLC som ger något mervärde till spelet är bra. Som till exempel Left Behind till Last of Us. Sen finns det ju sämre varianter av dem. Som är mera påtvingade. Det vill säga saker du måste ladda ner. Som är speciella, som en special DLC. För just din version. Av spelet när du köper det. Och tar både tid och utrymme På hårddisken. Varför inte bara ha allt på skivan. Season, eh, season Pass och sånt. Har aldrig intresserat mig. Då jag oftast bara brukar vara. Intresse intresserad av något. Av tilläggen som följer med. Och det jag håller liksom också med där. Att i visst Season Pass. Det enda jag egentligen vill ha där det är ju kartorna. Jag behöver inte alla vapen och sånt. Utan det är ju kartorna man vill ha. Och liksom ska jag då köpa Season Pass för 500 spänn för att ja, få några nya karaktärer och sånt. Eh, I don't know. Inte förrän vi har testat hur spelat det Jag, ty jag ty tycker de tar ordentliga överpriser. Det gör de. jag hade kunnat ta liksom 200 spänn. Fine. Men 500 spänn. Ja nej det är fan att ta i. Det är för mycket. Och visst, det, är en, de, det är ganska nytt det här en, För att de ska köra med season pass i framtiden Så behöver de hitta en magisk gräns Som alla följer Det är mellan mm. de här siffrorna mm. Och liksom, ja, det här och då vet man alltid Det här är vad du får Så det inte blir den här Vi säger jättemycket, vi säger jättelite Utan alla har en stabil grund om man vet vad man betalar ungefär för mm. Precis mm. Och det får ju, liksom, det får ju tiden <laughs> Visa vad som händer Ja, absolut ja ja Men det var väl lämnat om ni inte har något mer att ni vill tillägga Nej, det känns väl som att vi är ganska klara där mm. det så. Ja, det känns ändå som att vi lyckades Kan vi, vi det som mm. Ja Bra Nästa avsnitt då Det är böcker och grafiska noveller Ooh. Vilken är er favoritbok? Vilken är er favoritgrafisk novell eller serietidning eller whatever Mm Ljudböcker, allting ska vi diskutera Så skriv in och säg vad ni Vilken är liksom favoritserien Bästa Karaktärerna Vad är det som verkligen fått er att fastna När det gäller nördiga böcker och liknande Och så är det ju sista Avsnittet innan ny månad Blir det Så vi ska köra månadens hetaste Vad är det hetaste som kommer under december Det kommer en ganska stor film på bio Som lär nämnas i nästa avsnitt så. <laughs> jag tror, jag tror, tror det kommer vara ganska ganska unisont där. Vilket som man ser fram emot mest mm. filmmässigt. Precis. Och äh, fanen har ju redan nämnt ett spel som kommer första december. Oh, yeah. Som man väntar efter. Oh yeah. Oh, Men utöver yeah. det då, Skicka in allt som ni väntar på i december. Så tar vi upp yes. det också. Ja visst. Men innan vi går in på sista delen så. På, vi kan väl nämna det. Att på fredag har vi tänkt att köra lite livestream. Mm. Vi har ju startat upp en Twitch kanal som vi ska, ja det blir väl inte lansera men det blir <laughs> Ja, men det så och vi ja faktiskt va? det blir lite av en lansering. Det, premiär precis vad det gäller. <laughs> ja, Premiärstream på fredag. <laughs> precis, premiär. Vi börjar 18.00 och så håller vi på tills vi tycker att vi har fått nog. Ja, precis. Och det är då Star Wars Battlefront som vi ska spela. Oh yeah. Mm. Vi hoppar så... online och sån skit och ni kommer kunna följa oss då på Twitch är det ju A Bit of mm. Sök efter det så kan ni vara med där live i chatten. Så kan ni prata direkt till oss. Och så har vi lite trevligt precis. tillsammans. Så, så länge ni har ett konto va? Eh, man kan gå in utan. Ja. För att skriva till oss måste man ha konto. Men mm, du kan kolla kan in och utan att ta. Ja, precis. Ja, precis. precis. Du måste, om du ska chatta så måste du ha ett konto. Precis. Jag tror men vi går det, väl det, ut och, och påminner allihopa, och allting, allihopa också. Alla Jajamän. Jajamän. Ja, absolut, det kommer komma ut på Facebook innan. Så det, ja, absolut. precis. Mm. Och missar kom... ni det här behöver ni inte vara alltför ledsna kommer, Det kommer finnas sparat på Twitch Och jag tror vi ska kunna spara ner på Youtube också Så det kommer kunna ses Men ja, det, kommer. det kommer vara en oerhört trevlig stund Så jag tycker inte ni ska missa det För det är första gången ni två testar Stores Betterfront i alla fall Det är nya ja, visst. Ja, ja, visst. Visst. Och jag träffade ju beta Så det ska bli intressant att se de nya kartorna Så det kommer bli trevligt mm. Men ja, det var väl det vi tänkte säga där Är ni redo för fem frågor då? Ja. Ja mm. Och det står ju 24 till Färnan Och 29 till Danne mm. Det blev ju ett poäng i varför Så Danne leder ju ja. fortfarande med fem frågor Vad fan Jag håller de där fem poängen. Ja visst, visst Det är sjukt ja. Okej, ja, kör vi kör Redo på första frågan Så går till Danne då mm. I många av Batmans versioner Så har joken ett speciellt Fängelsenummer i Arkham Asylum. Vilket? A. C666. B. F58B. C0801. Eller D. H3A7. Jag, jag kan helt enkelt säga där är jag så jävla vilse. Så jag bara drar till mig chansning på D. D. Ja, ah, men fan, den vill jag också ju också chansa på ju. Ja, men ta den då. <laughs> Nej, men det funkar ju inte. Vad sa du? Vad var de Nej. andra tre sa du? C, eh äh, A, C666. Nej. B, F58B. Eller C0801. Fan, jag får ju... Jag får ju för... Eller D, H3A7. Öh... Uh det var ingen bokstav framför alternativ C det var 08 nej 0800 mm, mm. och vad svarade B var B var F58B ja C. C efter mycket humor men <hör> <hör> <hör> och det här gå här gå jag här och rätt svar är C Och det, det. Mm. Och oh, det yeah. blir då eh, Vilket blir ha Om vi mm. konverterar siffrorna till Det alfabetiska motsvarigheten Noll ah. finns ju inte Så åtta blir h, noll ingenting Och ett blir a, ha Okej Då har ni den <laughs> Okej, okay, andra frågan som går till färnan Ja. I ett nummer av Superman från år 1997 så kommer Clark Kent och Louis Lane utklädda till vad då? Uh -huh. Det är alltså under Halloween det här. Ah, det ja, det okay. alltså. ah. A. Batman och Robin. B. Superman och Wonder Woman. C. Tarzan och Jane. Eller D. Hulken och Black Widow. Ja. Uh. Det skulle ju vara jätte, jätte om de ut sig till. om man klädde ut sig till sig själv. Uh, Nej, men jag säger Batman och Robin. Vad för jag kul. Jag är Batman och Robin. Då tror jag Stallman och Wonder Woman, så är det bara. Det, det är säkert, ja men mm. det är säkert den. Men det, det Nej, det, far, det, är säkert, det, det är säkert Batman och Robin. Det är säkert Batman och Robin, det. Det är det. Och det svar är... Batman och Robin. Åh, oh, Batman och Robin. Så är det. Åh! Oh, oh, oh, oh. oh. jag, jag hade tänkt ta den först, men... Var så här, nej, det hade varit... Oh. Ja, men det, ah, ja. de, de, båda två känns ändå så här... Jag kan se både ja och nej på båda på någon vänster. De är... Mm. Ja, det är jävla bra frågor, Nico. Sjukt bra. Ja, vilken tur. <laughs> Inte för mig. Frågan är det... tre. <laughs> nej, jag kanske passar lite mer till dig, då. Aha. När Oscar Isaac frågade Harrison Ford om lite råd om hur man spelar en badass pilot i Star Wars The Force Awakens Vad svarade Harrison för då? A. Skaffa dig en hårig sidekick så ser allt du gör bättre ut B. Blinka aldrig när du kollar in mot kameran C. Kolla om episod 4-6 så ser du vad, hur jag gör det Eller D. Det är fake. Det känns ju ja. som någonting som folk skulle säga det är fake. Faktiskt. Det känns, som, det, det känns en jävla han. Det, det. Så att jag säger det. Du säger det. Mm. Det är fake. Mm. Ja. Mm. Dra frågan i vända. När Oscar Isaac frågade Harrison Ford om lite råd om hur man spelar en badass pilot i Star Wars The Force Awakens vad svarade det här som får då? Hmm. Jag tror på att skaffa dig en hårig Sidekick. Ah. Så, ja, det kan säkert vara den. Och ditt svar är: D. Det är oh, yes. fake. Ja, ah, bra där, Anna. kände så jävla här som får då säga så. Det är så här, lite smågrinigt, men... <laughs> ja, visst. Ja. den är en gammal grinig gubbe, liksom. Ja. Det är fake. <laughs> Ska vi se, då blir det fanan, då. Ja. Vilken serietidning är Stan Lee's absolut favorit? Oj. A. Spider-Man 1 B. Daredevil 47 C. Superman 100 eller The Hulk 32. Oj, oj, oj. Jag tror att Stanleys favorit är väl. Du tar B där. Mm, jag har ingen aning om varför, men jag bara får för med det. Jag säger D igen. Du tar D, The Hulk. Mm. Och rätt svar är B Daredevil 47 Facken oh, Och den handlar om Hur where Matt Murdock Hjälper en New York polisofficer Som tjänstgör i Vietnamkriget Med att renfå sitt namn mm. Och sista frågan Som Danne börjar med Clownmasken som Jåken Bär i början av The Dark Knight är baserad på en annan clownmask. Vilken? Är det A, är det Pennywise från 1? B, clownen från Poltergeist. C, Jokers utklädnad i det första avsnittet av Batman TV-serien eller är det D, clownen Vulgar från filmen Vulgar? Jag säger C. C, Jokers utklädnad. Mm. Mm. Alltså första jag, <laughs> första jag tänkte på Så fort du drog frågan Var det så att det får bli, det, det får bli Mitt svar Pennywise från det ja, ja visst Och rätt svar är C Jokerns utklandar i första avsnittet ah, Av yes. Batman tv-serien Avsnittet är från 1965 Och avsnittet heter The Joker is wild Mm. Ja det att jag hade hört det så, mm. någonstans så det det, det kändes rätt mm, och det var det också snart <laughs> <laughs> uh, igen <ständningen, North> <laughs> Danne 31 Färnan 27 ja, ja tog igen ett poäng ja vi knappt mm. in sakta mm. men säkert ja näs, nästa vecka drar jag ifrån igen det är lugnt det är bara vad du, du tror <laughs> det är bara vad du tror men, som sagt, ja, ja. böcker och grafiska noveller nästa vecka då. Och så mm. kommer vi ihåg på fredag mm. imorgon efter när ni hör det här. Om ni hör det på torsdag när det släppts, så kör vi lite Star Wars Battlefront live på Twitch In och kolla. Mm. Så hörs vi nästa gång då. Absolut. Tack, grabbar och tack alla ni som lyssnar så får ni ha så gött. Ja, det är bra. hej du?